Pista 12 Tainele Marii Piramide Înălțimea lor, lor abruptă, amploarea suprafeței lor, greutatea masei lor, vremurile îndepărtate pe care ni le evocă, calculul cantității de muncă cheltuită, ideea că aceste uriașe masive de piatră sunt opera omului atât de mic și de slab, care se tărăște la picioarele lor, Totul face ca atât inima cât și mintea să fie cuprinse de uimire, de teamă, de umilință, de respect. Citat din Volneii Piramidă, poliedru cu baza poligonală și fețele triunghiulare care se unesc într-un vârf comun. Monument funerar gigantic de piatră în formă de piramidă ridicat pentru faraonii Egiptului antic. Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Piramidal, enorm, uriaș, măreț, extraordinar, uimitor Ar fi o nebunie să credem că un edificiu atât de colosal n-a avut altă rațiune de a fi decât aceea de a dăposti sarcofagul unui singur om Citat din Max Ace, Timpul sfidează totul, dar piramidele sfidează timpul. Proverb arab. Ce căuta califul Al Mamun în Marea Piramidă? Enigma sarcofagului gol din camera regelui. De la degetul piramidal la blestemul faraonilor. Arhimede, oglinzile incendiare și calcularea valorii numărului Pi. În anul 820, un grup de călăreți în veșminte bogate se oprea în fața marii piramide de la Gizeh, El Giza, nu departe de Cairo. În fruntea cortegiului, atotputernicul calif al-Mamun, de lunghi impunătorul edificiu, întrebându-se care putea fi rațiunea acestei construcții, pentru ce oamenii dintr-un trecut foarte depărtat au cheltuit un asemenea uriaș efort de muncă. Era limpede că în măruntaiele colosului de piatră se ascunde o comoară. Să fie dărâmată, porunci califul. Cu neputință, răspunserea arhitecții. Cele de mai sus ni le relatează Abul al Hasan Ali ibn Hussein Masudi, istoric geograf și călător din prima jumătate a veacului X. Era, se pare, de origine coptă, așadar urmaș al vechilor egipteni, de altfel, a murit în Egipt în anul 957. Masudi, care a scris în arabă, continuă arătând că, până la urmă, arhitecții au fost nevoiți să se supună poruncii a tot puternicului calif. Căci Abdallah al III al Mamun, 786-833, calif de Bagdad și urmaș al vestitului Harun al Rashid, își hrănise fantezia cu minunatele povești din o și de nopți și în afară de aceasta aflase că în inima piramidei sunt ascunse manuscrise astrologice și altele de asemenea că se găsesc aici metale ciudate care nu ruginesc și sticlă moale care se îndoaie fără să se rupă. Arhitecții se puseră așadar pe treabă, de data aceasta nu ca să construiască minunatele palate și minarete care au făcut Bagdadul vestit în întreaga lume arabă, ci să dărâme în velișul marii piramide pentru a căuta o intrare. Au fost folosite, spune Masudi, focul oțelul pârghiile, au fost aduși fierari care munciră aici depunând eforturi uriașe. Grosimea zidului era de aproximativ 20 coți. Ajuns și în fundul galeriei săpate de ei, descoperiră un cazan plin cu aur sub formă de monezi. Se găseau aici o mie de dinari, fiecare cântărind o uncii. Al Mamun admiră puritatea aurului și după ce puse să se socotească totalul cheltuielilor pe care le pricinuise breșa în piramidă, s-a constatat că repeta echivalentul acestei sume. Califul fu cuprins de uimire, văzând că cei vechi putu să recunoaște exact suma care va fi cheltuită și locul exact unde va fi găsit cazanul cu dinari. Se zice că acel cazan era din Smarald. Al-Mamun porunci să fie înglobat tezaurului său, căci era una dintre cele mai uluitoare minuni fabricate în Egipt. Cu mențiunea că termenul monezi folosit de masudi nu trebuie luat în sensul său mai nou, se cuvine să remarcăm că ne aflăm în fața primei relatări pe care o posedăm despre piramide, după un gol de aproximativ un mileniu, care desparte acest text arab descrierile mai multor autori antici, între care Herodot, cuprinși și ei de uimire și admirație în fața impunătoarelor construcții. Iar la aproximativ un mileniu, după evenimentele relatate de Masudi, piramidele vor sterni și admirația lui Napoleon, care în 1798, înainte de bătălia cu Mamelucii, va lansa ostașilor săi celebrele cuvinte. De la înălțimea acestor piramide, 40 de veacuri vă contemplă. Din respect față de adevărul istoric, se cuvine să menționăm că Napoleon se înșela. Piramida lui Cops, care este cei drept printre cele mai vechi, a fost construită probabil între anii 3000-2800 înaintea erei noastre. Așadar, Marele Corsican ar fi fost mai aproape de realitate, rotunjind cifra la 50 de veacuri. Cât privește admirația lui Napoleon pentru piramide, iarăi iese și din faptul că acolo, pe platoul nisipos de la Gizeh, unde peste câteva ceasuri urma să se dea bătălia, i-au luit pe ofițerii statului său major calculând Generalul Bonaparte era artilerist și un excelent matematician că din blocurile de piatră ale celor trei piramide de la Gizeh s-ar putea înconjura Franța cu un zid înalt de 3 metri și lat de 30 de centimetri. Cheops, numele helenizat al lui Cufu, primul faraon al celei de-a patra dinastii, a domnit în jurul anului 3000 înaintea erei noastre, Datele exacte ale domniei sale nu se cunosc și nici măcar nu este sigur că Marea Piramidă de la Gizeh a fost construită sub domnia lui. Cum Herodot îi atribuie lui inițiativa, edificiul a intrat în istoric sub numele Piramida lui Cheops. Istoricul grec care a vizitat Egiptul în anul 450 înaintea erei noastre relatează că pentru construirea piramidei sale Cheops a pus toți egiptenii să muncească, ceea ce probabil că este o exagerare. Herodot ne dă și amănunte despre felul cum este organizată munca. Citat Unora le revenea atribuția să care până la malul Nilului pietrele extrase din carierele aflate în munții Arabiei. Alte echipe primeau aceste pietre, le transportau cu navele pe celălalt mal al fluviului și le târau până la munții numiți Ai Libiei. În permanență se aflau pe șantier o de, de lucrători care erau schimbați la fiecare trei luni. Poporul a fost astfel asuprit mai întâi vreme de 10 ani pentru construirea șoselei pe care erau târâte pietrele, căci au făcut-o cu mâinile lor și este o construcție care, după părerea mea, nu este mai puțin remarcabilă ca piramida. Piramida însăși a cerut 20 de ani de eforturi. Încheiat citatul. Odată cu acest text din Herodot, iată și prima inadvertență. Construcția Marii Piramide a durat în total 30 de ani, iar Cheops a domnit, după cum ne asigură egiptologii, 27 de ani. Prin urmare, sau construcția a început câțiva ani înainte de suirea pe trona faraonului, ceea ce este foarte puțin probabil, sau urma să fie terminată la câțiva ani după moartea lui. Ori, în acest din urmă caz, piramida ar fi rămas probabil neterminată, cum s-a întâmplat cu alte câteva piramide. Altă chestiune controversată. Cum a fost posibilă construcția piramidei cu mijloacele disponibile în urmă cu 5 milenii? Cum au fost ridicate blocurile de piatră cântărind 50 de tone până la înălțimea de peste 100 de metri? cum au fost transportate pe distanțe de kilometri la sfârșitul mileniului III, într-o vreme în care nu se cunoșteau nici roata și nici animalele de povară. Marea piramidă are o bază de 5 hectare și o înălțime de peste 146 metri, înălțimea unui bloc turn cu 40 de etaje, fiind formată din 2.300.000 de blocuri de piatră între 2 și 50 de tone. Blocurile din exterior sunt atât de fin tăiate, lustruite și ajustate Încât între ele abia dacă se poate introduce o foaie de hârtie Europa va cunoaște numai foarte târziu, în perioada medievală, construcții de piatră mai înalte Catedrala din Rouen, 150 de metri și din Choln, 160 de metri Volumul total al piramidei cuprindea la origine 2.521.000 metri cubi. Astăzi, după aproape 5 milenii, mai are 2.352.000 de metri cubi. Arheologul și egiptologul francez Loe a calculat că în zilele noastre pentru transportul blocurilor de piatră ale Marii Piramide ar fi necesare 7.000 de trenuri de câte 1.000 de tone fiecare sau 700.000 de încărcături de camion de 10 tone. Cum a fost construită așadar Marea Piramidă? Pentru a reconstitui șantierul avem la dispoziție textul lui Herodot câteva imagini săpate în piatră și redând scene din munca meșteșugarilor acelor vremi precum și imaginația. Bineînțeles, o imaginație întemeiată pe conjecturi și probabilități strâns legate de cunoștințele noastre despre condițiile sociale și economice din Egiptul dinastiei a patra. Herodot vorbește cei drept de folosirea unor mașini, dar această afirmație a istoricului, altfel foarte corect și scrupulos în selectarea informațiilor sale, nu trebuie luată într-un sens prea larg. Egiptul antic nu cunoștea a troliul, scripeții, ci numai unelte de piatră și rare unelte de bronz, de asemenea instrumente de măsură primitive. Suntem deci îndreptățiți să presupunem că mașinile lui Herodot sunt simplele viere, pârghii dintre cele mai primitive, precum și pietre cilindrice care se așezau sub blocurile de piatră ca un fel de tăvălugi pentru a le deplasa mai lesne. E drept că în 1837 s-a găsit între două blocuri de piatră ale edificiului un soi de pilă din fier meteoric despre care se bănuiește că ar fi uitată acolo de constructori. Dar nu avem nicio altă dovadă că asemenea unălte ar fi fost cât de cât răspândite. De asemenea, încă nu putea fi vorba de cai și de atelaje, care vor apărea mult mai târziu, se pare că în timpul dinastiei A-17, în jurul anului 1600 înaintea erei noastre. Masa interioară a piramidei e alcătuită din gresia roșiatică aflată chiar pe platoul de la Gizeh, iar îmbrăcămintea din piatră calcaroasă provenind de pe malul răsăritean al Nilului. Îmbrăcămintea lipsește în cea mai mare parte – cu șapte veacuri în urmă a fost transportată la Cairo și utilizată la construirea somtoaselor palate și moschei, care formează până astăzi mândria capitale Egiptului. În sfârșit, granitul folosit la căptușirea celor două încăperi, a regelui și a reginei, precum și a galeriilor, provine de la Asuan, oraș situat la o de kilometri către sud, Distanță în măsură să ne impună un deosebit respect pentru eforturile cu totul excepționale cerute de transport Asupra metodelor utilizate la tăierea pietrei în cariere s-au emis mai multe ipoteze Între care una dintre cele mai interesante este astfel rezumată Lucrătorii crăpau stânca izbind-o cu baroase de dolerită extra dură Apoi văra în crăpături pene de lemn pe care le împibau cu apă unflându se lemnul despărțea până la urmă blocurile pe care pietrarii le fasonau apoi cu ajutorul unor abrazivi de cuarț pentru a obține un lucru frumos. Încheia citatul Transportarea blocurilor până la malul Nilului se făcea cu un soi de sănii împinse cu ajutorul levierelor, tălpigile sănilor fiind unse cu grăsime pentru a ușura lunecarea. Nu este exclus ca sub tălpigi, să se fie introdus fie pietre cilindrice, fie bușten din lemn de esență tare, un fel de tăvălugi care, după opinia multor cercetători, constituie strămoșii roții. Încărcate pe plute sau bacuri, mai bine zis, susținute în apă pentru a pierde o parte din greutate, blocurile de piatră erau transportate până la Gizeh, apoi de pe malul apei până la șantier, pe o șosea lungă de 800 de metri și lată de 18 metri. Una dintre problemele cele mai dificile o constituia ridicarea la mari înălțime a blocurilor cântărind zeci de tone. Am văzut că mașinile menționate de Herodot erau simple leviere. De altfel, după părerea aproape unanimă a tehnicienilor din zilele noastre, chiar admițând că blocuri cântărind 50 de tone ar putea fi astfel ridicate, lucrările ar fi durat mai mult de 20 de ani. Conform celei mai răspândite dintre ipoteze, Nicia lipsită de unele puncte obscure și controversate, blocurile ar fi fost ridicate prin mijlocirea unei rampe largi, construite din pământ bătătorit, pietriș și cărămizi, de felul celor ale căror urme se mai văd în apropierea altor trei piramide. Pentru a-și păstra declivitatea trebuincioasă, rampa trebuia în permanență înălțată și prelungită în care caz ar fi atins 1500 de metri lungime și ar fi necesitat un volum de materiale de patru ori mai mare decât însăși piramida. Or, după părerea specialiștilor de care vorbeam mai sus, o asemenea construcție ar fi necesitat vreme mult mai îndelungată și este îndoielnic că putea fi realizată cu forța de muncă disponibilă. De asemenea, răsucindu-se în spirală, rampa s-ar fi îngustat treptat pentru ca, aproape de vârful piramidei, să nu măsoare decât 3 metri lățime. Spațiu prea strânt pentru a putea îngădui oamenilor să ridice și să așeze blocurile dinspre vârf. În sfârșit, nici textele și nici reprezentările plastice găsite în mormintele egiptene, nu ne oferă descrieri sau imagini ale unor rampe răsucindu-se în cochilie de melc în jurul celor patru fețe ale piramidei. Nici șine de lemn sau de piatră unse cu grăsime, nici bușteni tăvălugi plasați sub blocurile de piatră. Iar arheologii n-au descoperit nici ei vreo urmă de asemenea dispozitive ajutătoare. Prin urmare... În ciuda diverselor ipoteze și a soluțiilor ingenioase propuse de specialiști înzestrați cu multă imaginație, metodele utilizate la construirea Marii Piramide rămân deocamdată una dintre enigmele legate de ea. O altă întrebare care își caută încă răspunsul. Pentru ce a fost construită Marea Piramidă? Care scop poate să justifice această uriașă cheltuială de forță umană, dacă nu unică în istorie, Marile războaie și marile epidemii au cerut sacrificii mai mari, în orice caz unică în istoria arhitecturii. Multe dintre cele peste 80 de piramide ale Egiptului antic sunt de fapt monumente funerare, loc de sepultură pentru faraoni, regine și, mai rar, mari demnitari. Diodor arăta Egiptenii socotesc viața actuală ca pe o toată. Ei numesc locuințele hanuri, din pricină că locuiesc scurt timp în ele, în vreme ce mormintele sunt locuințe veșnice. De aceea sunt mai puțin preocupați de construcția caselor decât a mormintelor. Încheiat citatul. Într-adevăr, potrivit vechilor egipteni, moartea nu era decât trecerea de la viața pământească într-o alta, în care defunctul își păstra rangul, se bucura de toate privilegiile ce îi se cuveneau în conformitate cu acest rang. Era îmbălsămat pentru a i se conserva trupul, în mormânt îi se puneau veșminte și podoabe, arme și mobile, hrană și băuturi, apoi statuietă reprezentând demnitari, soldați, funcționari și servitori care urmau să-l slujească noua sa viață. După terminarea construcției, mormântul era cât mai bine închis, astfel încât să nu poată fi violat. Nu se cuvenea ca eventualii intruși să tulbure a doua viața ilustrului defunct. Piramida lui Cheops are o încăpere mai mică, numită astăzi Camera Reginei, și una mai mare, Camera Regelui, situată aproape în inima piramidei, la o înălțime de 40 metri de sol, singura intrare fiind un soi de poartă pivotantă din piatră calcaroasă, foarte bine ascunsă în peretele din miază noapte, la 17 metri de sol. Două deci, dar nicio mumie... La ce servea atunci piramida construită din ordinul faraonului? Primii care au pătruns în interior, arhitecții califului Al-Mamun, n-au găsit nimic în camera reginei, iar în camera regelui se afla un sarcofag mare din granit de culoare închisă, bine lustruit, fără capac și gol. După părerea unor cercetători, însăși povestea cu aurul valorând o mie de dinari, relatată de Masudi trebuie primită cu multe rezerve. Nu s-a găsit nici podoabe, nici statuiete. Zidurile galeriilor și încăperilor funerare nu prezintă basoreliefuri, picturi, nici măcar inscripții. Este un caz cu totul neobișnuit. Se știe ce tezaur de o imensă bogăție s-a găsit de pildă în mormântul lui Tutankamon, suveran de mică importanță, decedat la vârsta de 19 ani, după o domnie de 10 ani. Era de așteptat ca mormântului Khufu să adăpostească un tezaur și mai bogat. O explicație ar fi jaful. Poate că, înaintea arhitecților lui Al-Mamun, în Marea Piramidă au pătruns jefuitori necunoscuți. În favoarea acestei ipoteze pare să pledeze dispariția capacului de granit al sarcofagului din Camera Regelui. Împotriva ei, nu numai lipsa picturilor și inscripțiilor, ci și faptul că nu s-au găsit vasele cu hrană, care în alte piramide se află cu sutele, chiar cu miile și pe care, în toate cazurile, jefuitorii le-au lăsat neatinse. Oricum, după atâtea milenii, conținutul lor s-ar fi transformat în pulbere. O altă explicație ne propune tot Diodor. Citat Populația istovită de muncă, urând pe acești regi pentru a sprima și sama volnicia lor, amenința să smulgă leșurile din morminte și să le sfârtece bat De aceea, acești regi au ordonat slugilor lor să-i îngroape după moarte pe ascuns și într-un loc necunoscut. Încheiat citatul. Explicația este reluată în zilele noastre. Schiller crede că, una dintre cele mai mari surprize ar fi ca faraonul Cufu să nu fi fost niciodată înhumat în acest loc. Poate că a construit Marea Piramidă numai pentru a induce în eroare pe hoți și a dispus să fie înmormântat în taină cu întregul său tezaur într-un loc de veci mai discret, care n-a fost descoperit până acum. Este o ipoteză interesantă, dar deocamdată nicio dovadă materială nu vine în sprijinul ei. Sarcofagul Gol din Camera Regelui continuă să rămână încă una din enigmele mari Piramide. Citat Ar fi o nebunie să credem că un edificiu atât de colosal n-a avut altă rațiune de a fi decât să adăpostească sarcofagul unui singur om. Aceste cuvinte aparțin lui Max Eit, de profesie inginer, care s-a născut în Germania, a trăit în Anglia și Egipt, iar către sfârșitul vieții sale, în 1902, a scris un roman în două volume cu titlul Lupta pentru piramida lui Cheops. Eit n-a fost primul și nici ultimul dintre cei care au formulat într-o formă sau alta Presupunerea că Marea Piramidă a avut și altă rațiune de a fi decât aceea de mormânt Dacă va fi fost vreodată mormânt Nu numai arheologii, istorici și egiptologi, dar și ingineri, matematicieni, astronomi oameni reprezentând cele mai diverse discipline Unii dintre ei simpli amatori au încercat să dezlege tainele piramidei lui Cheops, Au emis teorii și ipoteze, s-au lansat în controverse și polemici la baza tuturor acestor discuții, purtate uneori cu o înverșunare ce depășea limitele sobrietății și conciziei cerute de disputa științifică, se află câteva interesante descoperiri făcute încă de la începutul veacului trecut în legătură cu anumite particularități pe care le prezintă piramidele. Astfel, ele sunt orientate conform celor patru puncte cardinale, iar anumite detalii din construcția lor ne îndreptățesc să tragem concluzia asupra cunoștințelor astronomice ale epocii. Sub acest aspect deosebit de interesantă este Marea Piramidă, clădită după principii în cadrul cărora astronomia ocupa un loc foarte însemnat. Cele patru laturi ale ei sunt orientate către cele patru puncte cardinale cu o precizie uimitoare – Eroarea este neînsemnată, mai mică de 4 minute. De asemenea, cele patru laturi care unesc vârful cu colțurile bazei sunt sensibile gale. Diferența de 20 cm în plus a laturii sudice față de latura nordică se datorește faptului că, prin însăși orientarea ei, latura sudică se află mai direct expusă razelor soarelui, în răstimpul de aproape 5 milenii scurse de la construirea ei, soarele puternic al deșertului a dilatat pietrele, dând nașterea acestei infime diferențe care la început nu exista, baza fiind constituită dintr-un pătrat perfect. Din datele furnizate de poziția piramidei, unii oameni de știință au dedus că astronomii egipteni Calculaseră relungimea anului solar cu aproximație de o de zi, iar din raportul dintre înălțimea piramidei și perimetrul bazei, arhitecții egipteni obținuseră valoarea numărului pi cu o exactitate până la 5 decimale. Aceste două deducții, precum și alte câteva tot atât de senzaționale, au stârnit pe la mijlocul veacului trecut o ofensivă susținută în favoarea unei interpretări matematice și astronomice a rațiunii de a fi, a Marii Piramide. Începutul l-a făcut englezul John Taylor, care după ce a studiat chestiunea vreme de 30 de ani, redactând numeroase articole, a publicat în 1859 un volum în care a afirma categoric. Citat. Cunoștințele matematice, astronomice și de altă natură necesare construirii marii piramide sunt absolut incompatibile cu nivelul științific al umanității la acea epocă. Mai departe, John Taylor a afirma că egiptenii, fiind capabil să ducă la bun sfârșit o asemenea lucrare, este limpede că ea a fost opera unui neam ales, care probabil că a pătruns în Egipt sub conducerea lui Sem sau a lui Melchisedec. Oricât ar părea de curios, Taylor a mai avut nu numai cititori, ci și adepți, unul dintre cei mai entuziaști fiind Charles Piazzi Smith. Născut la Neapole în 1809, ca fiu al unui amiral, Piazzi Smith, studiase matematica și era profesor de astronomie la Universitatea din Edinburgh. Înzestrat cu o prodigioasă fantezie, nu lipsit de pregătire științifică, Italo-Scoțianul Smith, publică două volume în care, după ce îi stigmatizează pe egiptologi pentru înfiorătoarea lor îndărătnicie de a-și forma erudiția limitându-se la studiul cunoștințelor lumii antice idolatre, își formula teoriile sale fanteziste, care pot fi rezumate astfel. Marea piramidă a fost construită cu scopul de a fixa un sistem de măsuri și greutăți menit să folosească întregii omeniri, Unitatea liniară a Marii Piramide are ca bază lungimea unei jumătăți a axei mari de rotație a Pământului. Ea constituie a 20 -a milioană parte a acestei baze. Unitatea de greutate sau de capacitate a Marii Piramide este stabilită pe baza unității liniare, combinată cu densitatea Pământului. Unitatea de căldură a Marii Piramide este temperatura mijlocie a întregii suprafețe a Pământului. Unitatea de timp și împărțirea săptămânii în șapte zile sunt, de asemenea, reprezentate. Dacă am insistat în expunerea teoriilor lui Smith, am făcut-o deoarece în deceniile care au urmat și până în zilele noastre, ele au găsit și găsesc numeroși creduli care nu numai că le-au adoptat, dar le-au dus mai departe, ajungând la concluzii dintre cele mai năstrușnice. Vom trece peste cercetările lui Ralston Skinner, care, la vremea lui, în primii ani ai vecului nostru, a sternit senzație pentru ca, ulterior, să se constate că datele de la care pornise erau eronate. Skinner se folosise de rezultatele măsurătorilor întreprinse de savanții care l-au însoțit pe Bonaparte în expediția sa din 1798 așadar, la o dată când baza piramidei încă nu fusese complet degajată. Exaltarea stârnită de Piazismis și alții în jurul Marii Piramide ajunge la apogeu în 1923, când apare cartea lui Moro la sianz misterios de faraon. Astfel, în timp ce vreme de secole, scrie Moro, națiunile civilizate cheltuiau sume fabuloase, în timp ce savanții nu și-o să-și riște viața în expediții îndepărtate pentru a rezolva cele mai importante probleme astronomice, nu este oare un lucru extraordinar să te gândești că această soluție era simbolizată și monumentalizată, ca să zicem așa, de mii de ani în Marea Piramidă? Că pentru astronomii din zilele noastre ar fi fost de ajuns să știe a citi simbolurile ascunse în dimensiunile ei și că constructorii acestui mare edificiu ajunseseră la o aproximație de care am fi fost mândri pe bună dreptate la sfârșitul secolului XIX. Moro, abate, matematician, astronom, director al observatorului din Burj și autor al unui număr impresionant de lucrări de popularizare, de valoare discutabilă, este de părere că problemele legate de Marea Piramidă trebuie reconsiderate în ansamblu. Constructorii ei nu lucrau cu măsuri obișnuite, ci foloseau cotul sacru al preoților egipteni. Fiecare cot piramidal are 25 degete piramidale. Ei cunoșteau lungimea razei polare a Pământului, a 10 milioana parte fiind cotul piramidal, adică 635,66 mm. Cunoșteau lungimea parcursă de pământ pe orbita sa în 24 de ore. Numărul de ani ai ciclului procesiunii echinoctiilor care reiese din suma celor două diagonale ale bazei măsurate în degete piramidale. Duratele anului normal și anului bisect, etc., etc. În teoria plină de fantezia lui Moro, cotul sacru, piramidal, n-ar fi putut fi decât de inspirație divină. Și totuși, Piazis, Mis și Moro au avut un număr impresionant de discipoli și continuatori, între care unii și-au depășit maeștri.